מר שלחו את הצ'קים לבנק ישראל. שלחנו אותנו עוד הבוקר, עדיין. בואי נו. הבקשה למטבע עזה יש אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון, דרוש שליח לבנק? הגיע בחור. שאסכם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים? תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים. פחות. זה היה מנהל, מה נחמיץ? כל הכבוד. מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה? תן לי, אדוני, 100%. יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות? יש, יש. אני יש. עבדתי עשר שנים בשליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראכול, בישראגז, בישראכל, בישראכפיץ וישראכשפריץ. <laughs> עכשיו שמעתי ששמתם הודעה באתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי. <laughs> <laughs> תראה, איך קוראים לך? ישראברוך. <laughs> מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית. ידוע, ידוני, על הרס. אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין. מאה אחוז. רק אתמול עשיתי החנריך בכלל החורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספסופה חדה. אני חושב שהוא מתאים. בהחלט. מר היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום? כן, אדוני, אין בעיה. בהצלחה. בהצלחה. רק רגע. כמה אני מקבל? כמה היית רוצה? אלפיים לירות. זה סביר, זו משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה ברוך. כן, אבל ביד. ביד. אלפיים לירות, מר ברוך, זה ברוטו. מה? ברוטו. בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל אלפיים לירות ביד. אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל אלפיים לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בששון. רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד? כמה זה יצא לו שם ורסנו? 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורון. למי לא? לך. שלום! רק רגע, בר רגע. רגע! נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, הגברת רוזנטל? איזה סידור? אתה זוכר הסידור של ההטבות? הטבות. בהצלחה ורסנו. מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית. מה זה? אתה תקנה ספרים. אבל אני לא יודע לקרוא. אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק אתה הבנת את זה מר ברוך, שכאילו יש לך טלפון, אנחנו נותן לך 400 לירות כל חודשיים. אתה הבנת את זה ברוך. אה... במסגרת החוק, מר ברוך וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו. מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אתה תיסע על ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו... אנחנו ניתן לך שבעת אלפים לירות כל שנה. אתה הבנת את זה ברוך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שכאילו נסעת לאמריקה. אתה הבנת את זה ברוך. אה, הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני, ישראבלוף. טוב, <laughs> אני, יש לי הצעה בשבילכם. כן, ברוך, הבנק שומע. אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, אין פעם לראות בעיה. כן. ואני אביא לכם קבלה. כאילו שאני עבדתי אצלכם. (צחוק)